يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصص في القتل الفر بالفر والعبد بالعبد والإنسان, والإنسان. فمن عقل له من فيه شيء فاتبعهم بالمعروف ودعون إليه بإحسان ذلك تقفيف من ربكم ورحمة ومن يعتذى بعد ذلك فله ذاق الأليم ولكم في القصص حياة يولينا الباب لعلكم تتقون سورة بقرة څلورې سورته په قريبي بيان د سلوور مزامینو اسباد توحید اسباد درې شاله جهاد تسبیح لله انفاق توسل له وایېتبار د مضمون سره سورته په سلووري سوبه نه تقسیم ده حواله شهید چېلې پوری د کې بیان ده اسباد توحید دوي مېشا آیت چېنوي نایته ستنتر پوری د کې بیان ده اسباد درې شاله دریمېشا نایته ستنتر نه آیت ستر خپل پوری د بیان ده جهاد تسبیح لله تعالی او سلورمه چایت 54 تر خرابوري دي کی بیان دې ده انصاف هیڅ به نه لَه سید صورت بیان شوې تر مې سید صورت شروع واي ته 77 نو او باندې ته 77 کې د مو چاهید په وې کې دای باندې کې چې دا مو نفس پر وړاندې د مارلسه باڅې کوشش دا وګونکو د دنیا ټولای په لذينا سودابو او دا اللہ حکم دا آخرت چولا ایک اومن وقتکو او سو دادی زینہ آیت ایک سو اٹتر لا دھو ایٹ دائی منزل کی جتویں مخبر اکر میں ضروری وا دویں مخبر اوا سیاستی مدینہ یعنی دخار اخوار کی چکم اندرونی امر بکار گئے دکچک اومن کی اندرونی امر نی نبیا مجاہد بگو خبانی جہاد نشد جنے دغه دغه د ملک د اصلاح د لپاره سلوور قوانين شورو کړي اول <سؤال> قانون قصاص د ظالم قصاص د ظالم دما کو ملک کې بدله غسه او شاول الله رحمت الله عليه هغه وي په چتول نابل مایغه کې ځان غویل دي چې په دې کې دمل د حفاظت په حواله سر باز کیږي لاسی اسی چې دخلکو حالات څنګه دي دې د معاملات څنګه دي نو jihad کې د فرد د اسنان الهلاوه او ملکي اندرونی امن ضروری دی که کومل کې اشتاري مسلمان بیا jihad نشي کولای کوم جاهد سره فکری چیرې زمما کوزي بچي بیا مل دي نو وایسه کا jihad کې نوتل تر سلوور قانون تر کوي اول قانونو قصاص وینځالل او ملکي امن ترلاسه شي چې د ظالم نو قصاص او که څنګه سره د ظلم دروازه بندشي سو کوری چې احساس نوي هغه نو یو سړی چې کی نو دا د afar خپل اندر موندی ترړي وای نو د دې لپاره چې نه بچي هغه ته سزا ملول شي یادون ضرور شي سبب قتل نو په دې طریقا کومعشرت امان نشی راته یا ځاتې امان دا پا فوج او بولی سرم نرازی او نا دا پا اربونو رکول او بولو سر رازی بلکه ایک پامل کی کانسا نظم انتاثر ہو رہای فوج دیر لئے بولی سر دیر لئے جرائیم بیام پا دیر دیوالی سکتا چی پامل کی کسانس ناگستے کیجئے زالیم ظلمو کی قتلو کی اقلاو کی داکاو کی صدو کی دونمبریو کی بدل را بدل کی سزا چاہتم اجګه مې سزه ده د شریعت اقو بالکل ملایم یي یعنې حکومت پاکستان چې مې سزه غانې مکرر پیډیږي نو دا غې د پاره مې خپل کلوان منډي چلوړي وای نو دروغه و وهان سمانه ثنا پی سي विश्वګونه اساسا سړي ستپله وګښه نو په داسې حالات کې د پمۍ کې امن نشي راته استاد محترم پرمۍ چیکچاري په مۍ کې یو حالت جاری ویو یو نمیاش وسوکی چپاکتاکی وقتول ملکی آمن را گلے گی هر سڑے با یری گی چرا قتل کم ناپس بزر قتلی گا اگلا کم لاس من قتل کی گی کسینا کم سمساری گا تو زلمی بی ناغب و یری گی چرا کوڑی رات نو ملک کی با اندرونی آمن را شی کلا کلا چپا ملکی حد جارشیوں کے ساتھ سبس پلے گی گی نو دا نبی علیه سلام عمل که بندو کوری دو نبی علیه سلام پا دیمانی تیر کلی عمل کده و پاکه ساس پاگه بنو مغزوک قبیلہ که یو خزده او اگه خلاک کلیدن دن او سموها ت المومنین سرم فکر شو چی دوشت خاندان خزده و خلاک کلیده سبک پشو وغو تین اللہ شي نو بی خاندان بیوشرفیدن خلط ویدن او ایو بنده غلط کردن تول خاندان لودایو جنبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام څخه بلور د فاطمه چې دانه پیله سلام دیره کوه دا او اسمع رزی الله انه چې دانه او اسمع هم پخته نو زړه او اسمع فاطمه باندې علیہ السلام يبيي دي سلام توي فاطمه واي اف الله دللا به کوم کی تماته سفرشتي اے تا ته په نوموږه کبیلي کتا غلاو ته ته تا نه مملاس کړه زما خپل لوی ولې د اسانه مملاس کړه نو بيانه بيانه سلام په تووي چې مخکونکو مونږ زکه تمشيو چې پاريږي غریب ته سزا او مالدار به پریخولم نو چغارب تبا سزاو و مالدار بدا سپاتی شو نو پتی طریقہ بانی دللہ غازہ براگوانا کومونی چی وغتو انتباش صحابی طرح کن پتی دھگبانی دیر زیاد خامل کرد جب اللہ این نیہم دایا مسلمان شو توافی کولو و تواف پا دوران کی اوبدو اگت پتواف کی مخکی کیدو یا رسط کیدو پتبانی اخبر آن پدې خپلې وردا نو دی ج빌 الله ابن اېہم چې څنګه دوی د دې وضعیت په ناموس باندې سپېړ ورکړه هغه لومر رسلان او تی فریان دQtGui دورو په بادشاہ جو الهه تمام کو شروع نو عمر زهانو دی چې بلې اېہم راغوستو ویچ یا هوتای دنه ماټیو وړا اویا په شاسته تیارشه ادله ز پیړ ورکړې ده د همتاري سره پیړ کوي بادشاہ ویچ ته ته یو بدوت د پاره مزل لته مافي وارم زه پادشاه دې بدونه په مافي وارم او یا بده ماته سپېړو راکړه پادشاه څنګه خبره اښه او بچا لړ اٹھتایته او واپس راګورته نو بیا په پېټو چنګورو کې د مسلمانانو په خلاف وريځيږي نو عمر رزلو ته 24 اوستا دې وی بادشاه لاړو مرته چو هغه هیڅ یو بادشاہ د پارا قانون بردو نه شت ته کو زم د بل خالاته سوم رسو پر ناروا وتروا کرش سونو سوره ظلمونا او وی له دره ظلم ورکوي شي سونو سالیمانوتا د مظلومانو مومونه ورکوي شي نو که صرف د قتل د بدل دا غثو مطلب نه دی بلکې یو سړی بدل د شي د تیسره په مملکې چې من بیا بچ په مملکې بیا ظلموم پر نو نن ځکه په مملکې مالدار یو کانه دی او دا غریب ته 파ره بل کانه او دا قیامت تنافون یو نه حدا د حدیث ترازي چې کې و رجل مخافه شري چې اخري لاس راځوک شي نو یو د ظالم ته یو فاجر دی یو ګ난ګار بند بې عزت کیږي دا د شهر بهاري ولي به مالدار وي کنه هغه با سر سوق او دا صنع چه مالا میسه نخسان مورکی بچوالا میسه نخسان مورکی و دا اگه دا یری دو جنبا خالقی دا اگه دا بیر زیاد قادر که و دا ازام که ماشا رکھانا داسشتا دا بدماش دیر قادر ده دا قاتل دیر قادر ده غل دیر قادر ده ولی چه دا دای مهل اصون بیر دیم لبیان نخسان دا جانده زمان که زمانه که وطسوهی بدماش بدماش وطوهی سو نړیږی قدونو کی کله څقدنو کی فلک ول عزت کړي نو اسلام کې د سزا د ری کسمدیو ته وی ته انس انس دا سورې مایدې کې وایي چې څوک یو نو کله ظلم وي او ګډی ظلم وي چې بل باندې ځخ نکړي دا په بتل غسته شي دغې ته وی ووتو ودوت واجب ده اگر باور کو لے کیږي لکه سينه کې په توثمت کې سزا مقرر شولتا نه دي ته وایي حد دا ورکو او تحذيرات درې قسم دي تحذيرات دې توایي چې پرېشلان کې جج کوم سزا مقرر کوي نو هغه بیا هغه تورکو کیږي لکه مطلب قران او سنت کې هغه ځکه ذکر نوي وایيږي په قران او سنت په سزا ذکر دی کوچی جج داوت جرم مطابق هغه سزا مقرر کی دتبه توي تاثیرات او په سزا کې جرم موشي حدیث کې راځي نو په ظالم باندې رحم داسې دی لکه پلی ورثه یې باندې رحم کوو یوه نس په کټولی نه او ګیره نه تړی تا دا په اوپس چې کنه سزا شاته ظالم ظالم نه کې سزا ورنکه د سبا نور کار بیوز. خوره نور کې لارو پولیسات فرمای چې جناکار سره وجناکار راخاځه ديله سااور کوي فجې توکول لا وای ته مې نو ما مې ات جل سلسل ګوري په خپل جنای او ځنمه علي کو او بیا ویلا تاسو کوم به ماره فتورتي دیلې دلته دې په جاری کول کې ګوره په دې باندې درو نه نو ما شره کې چې ظلم او دا وی بدل نه غسته کیږي لو تتي ویسینه بیا ما شیره تماشې لو تل تکی تماشې ری د اصلاح لپاره رب به قانون ذکر کوي قصاص منځاله یا یو لذينا منو هيا پسانو چې مان اوروله امنه مسل توحید او رسالت یا یو لذينا منو د بنیادې حساب ته حکم یعنی بادشاه تا قاضي تا او عدالت ته کوته لازم شوی نه علیکم القصاص او پتا سوانی قانون د قصاص فل قتل ابو بارد و جریشی وی کې قتل جو مزه قديم چې سړي و ځلې شي نو تاسو باید اګه د پار بدل افولای اوس الغرب الغرسره رت گئی د زمانه جاهلیت پا غرسم باندي چې هغه کې به آزاد غلام سړی په قتل کو نو دوی به تنه آزاد وځو ته خو دې قتل کو دوی به تنه سړی وځو د پښتانه پتليو کې او قولیت نه پلو ویره وی پدکو سنډ کیږي دا ده موږ د وسار دا د ګټي وټي ده دا بل ولولول د تاریخونه ده دا بل دغه دا سړې کې سړې په قتل کو سړې په وجله کې ګولم په قتل کو ګولم په وجله کې خوځ په قتل کو خوځ په قتل کېږي نو ال حر آزاد په وجله شي بل حريب بدل دا سات کې وال عبد غلام په وجله شي بل عبد په بند دا ول نو څو خبرونه د له شویلن صاحبنده خزین پهمن وحویان پهمن هغه قاتلون اوس بلته یو آپشن دی آپشن ورکي چې تشریه د مقتول چکم وارسان دي او قاتل ته معافی ورکړه مقتول ته معافی وکړه چې بس دغه قاتل والو ته معافی کو چې موږ ماف کوي او بدل نه لو بیا دی قاتم ولوم ته چغای تاسره بدل <سؤال> معاف کو و تاس وخت یت په خطر ریکور پوهیږي په نو په مړ پسامه تاسره قاتل او فی له چې ما فی شود تامین نه هیله طرف اندر ورته نه یهی د مقتول طرف را داګه قتل شی او ته سزا په 55 هفته باو مل ماروب د مقتول وارسان پتہ باوم المروبي او تاویدار ټول دې په خطریکا د مختل وارثانو ته حکم دی چې قتل متماس وکرا نو د دې یو مطالبه په سخت تریکه کوي مطلب کاغذ وای چې مو سره ټوله پیسي په یو ځای نشته دی غویا آزاد سړی یو کرور روپو باندې یا اوس کې شنوورم کران شې ویته که یا 10000 درهم دی یا 1000 دینار دی نو کو اس طب قاتل وارثان وای چې موږ سره ټول په یو ځای دشله د مقتول قتل وکناه چې غسزام او ته معاف کا د خدای د عزت یت کوم لپاره نرم و امام ترمذی رحمت الله علیه پنجامی ترمذی کې هغه حدیث نمبر 1386 باندې وقد اجما اهل العلم و يتفق الكسره اجماع على ان ان ايهتا على ان الديهات يقينا الديه تتوخذ في ثلاثه سنين اذا الديه بطريق قالو كيرستشي بكل سنه سدس الديه بحري وقال كي ديهات اقدره من سنه مثلا 30000 روپے نو 33 लाख रुपये के यौकाल ویږي په بدی طریقه باندې هغه د چینه رمته نه کوي یا به څنګه نو وعده او نو وعده کوي او د قاتل وارسانو ته کوم دی چې کور هغه تاسو ورونه انسان څوک کنا مطلب مړې ته ماف کو تاسو نو نړۍ نو اچي بدیه باندې و کینا او به په دې ته نو چکم شا راید که نور که بل بس اگه داسی دیت ورکه چه پنیشی ساگید که نسو پوی لک بدر کنسو پوی دو بدر کنسو پوی دری بدر کن نکوره تا چه قطل کنو تا بڑکی او بیا یو بلو مطوی رازه روغه مدد دو کن او رازه نوروغه پسکه ده بختانو خوده خوده اگه روغه پتندر کن چکم هاگ داری اگه تا موی تر اکو شا تو گر اختتا که خیر او خپل ریته گزاره که مطلب خیر دیتا کیلو تیزي توته قانوني شي د پښتنو سره په څیر یو وټارای چې هغه بل وپیشورای انصاف خبره وداي نه کړی ترڅو یو سلام کړی دی چې هغه پور وانشي ویل دا به چي تیمانه شي ویل داګه دغه ته وټي زړایي متن ختم شي دا یو سوري شي اوس کولا ورته پدایې پټای راشي دوی د سرو کوم ولاو کرو ولیک څه وکړه مصاله څنګه تر ټاکته شته په دې راکړته و غي او کله راست تا کوي و غي او کی بس ټوټه رنګ دي تر راست تا او تر راست تا شي نو اته و نیله هی به احسان چې په دېت فیصله وشو نو اوس دېت ملبورو او پتا څه په دېت کې تعال متول کوي لغه خو شي بډو ور کوي وکنن دا د تا وای مړې بدل باه او بیا بچو به نه دا په وخوالیت نو ادا او ادا کو ولدی یتی الہی لم طول دی دا اکا اکا دا او مار سرنتا بهسان په خطریکا zalika da patiyat pani faisla kawal aw to zasma kawal tafwid pa santya adam mer rabbikum sa sudarb te tarafna wa rahmu rahmat te zalla tarafna us ko charita sewe le wich khamkha badal khlai grani da چاچی زیانتیو که با دزا لکا پستا دینا مطلب دا چی دیتیم واغستو بیم قتلو که او بیم قاتل مرکو او دا تجاوز که دا بیاتی جاوز دی او اسلام بیاد دی اجازت نور که چی دا زیتیم واغستو که او تا ازداز علم امام بزالینا متلالی متوفا پانسو پانچ چجری اگا چی کر چې د انسان په مبارکۍ د شریعت پنځه مقاصد دي انسانان شللا پیداګړي ته د شریعت مقرړ کړی دی شریعت وایي مقرړ شوی یو چې د دای د د د نفس حفاظت وشی د د عقل حفاظت وشی سره د دای د عزت او د دای د مال پکه کوم څه څه نو کې د دې پینځو سيزونو ریټ ساتل شي وایي ته مصليحت وایلی شي وایي که مطلب کړه دې او کله د مصليحت د ریټ په وس بغلا بغلا کیلاش کټکول وسره دمه حفاظت کیږي اسا یو سړی نه لاس کړي ولی زکه چې بل څړې یا د بلشي مال ته پکاله ځرته یالو دې خبرې ته دغلا کی د لاس ته پکولو د سزا ولی چې په دغه لاس غلا کوي لاس ټکټ کړي د بل مال ته حفاظت ملوشي د بل څړې مال ته و زنا که زناکار سڑه چه زلمه وی اغل اصل کوری دی خدی لاسل کوری او شادی شده خدی سڑی لا رجم دی ولی دو دی. دیده فارا چنننی و زناکاری که سزا ملوشوی چه دبل مسلمانی زد بدش شده دکه زنا محر یا سڑه پر ازان قید که علم دیده هر خد زنا پر ازان قید بازی زالیمان داسی چه وقت بلکمین کی بدنامه کی وی ارائی دباوی کی ماسر بداکار که کن څو وختونه تاسو <سؤال> یو نه شېرته زمبته سره ځاو کوم زمبته نه ځلې تا ختم زمبته نه قابوله تا ختم زمبته مجبور شي او که هر انسان غوونه کله کې نه آغه مجبور شي آغه خزینات ځکی نه ځینم باندې پیړو پسی زه ته کوم شو کړو پشو دا رګ داسې سو ما شمانه 11 الکان روډی سی پی ځته کې چې نه کوي روډی سی ده پارا د سخت سزا ده دې ده د دې عزت بچي مطلق ته حکم بادشاہ او حکم تدای چې بدل وسو تهلي بادشاہ او جج چې کوم جج په فیصله کوي ته بادشاہ په عزت باندې او بیا به کوم حکومت ته حکومت کوم ته شان دي هغه سزا ورکوي هغه پولیس مسلۍ کې هغه پولیس مسلۍ کې هغه نور چې دا د ادارې سره د هغې مهمه دي دای نو علایمه چوسی تہ جانس هغه وایي چې انسان پرسته نو بیا پکې دا مقتل دی وريسان ته تا ما फायदा د غولې بلل شو د یت نا د غولې بلل شو د علیکم الق샹س پیسو مطلب اور پسې بیا وایي چې نو مطلب چې دی قاتل دی چکه قاتل کتلم کوي ل دوی ته د تاره اسلام نه خارج نه یو کو کنه او دې غیاه مسلمان دي اولیکم القصاص نه مراد حکم او ته خطاب دي او قاتل تم پر حکم دي چې د اخرت ته سزا نه گپښ کیدو د پاره ته پکار دي چې دا قتی سره او دې سزا تاسو زامت تسلیم کې چې دنیا کې تاسو ځا ملوشي یو یو باندې راغره تاسو ځان وبشي او دې سماشر کې روان دي شي علامہ رحمت الله علیه فرمایي دارگی نور مفصیرینم چې عوام کې یو کاست د احتیاط نشته چې هغه بدل په بدل نه بلکې بدل به کومه زکه عوام قانون پلاس کې واتني ندي سره په ملکي د بې انصافۍ سره او چې کله په ملکي ځله ماناتې صحیح شي نو بیا هوام هم ښه را پسی زکه زموږ د ملک د عدالتونو نظام سره اه خلک ورخانه وي شي عدالت ته یو فیصله پواله کې نو چې نو علي سلام عمر خود خلک کوي څه دی او فیصله چې هل کېږي هل کېږي لسکا تیر شي شلوشي تیر شي وځو راځو کېږي کلاسیک دی قورون امرمال ور سره مثلا د دې بیسې چلی نو کچ تر پکې پتی قرآني تعلیماتو باندې عمل وکړي شي وممن کې به ایمان راشي تر ساتخه خطر شي ذالېګا دا پدې په باندې فیصله کوو او که سانس ماف کول تخليقون ساتیا نه سانس در په طرف نارامت نه و مَن يقتل دنا اچه زیادته کو بعد ذالک پس دینه یتیم و غصوبیم قتل مرکو دفلاوت د طرف از عبد درنات ولکم صل ظفرا فقصاص فقصاص کی په قانون د قصاص کی حیات الجن خوشالید یا اولل با به داخل فوان تاسو ولل انکم خما خچتا ستتقون ځان بچی د ظلم نه ځان بچی د یا ایواللزین آمانو یا کسانو چ اممدلہ مسئلہ دوحید و رسالتو دو جہاد آمانو کی ما سبکات لیوانو مزامینو تشارمان کتبا لازم شویدی علیکم القصاص و پتا سبان قانون دا قصاص بالقتلہ پبارد و تجری شوی کنگ الہر واسیب وزلشی بالہر پبادل دا سیلن والعبت و غلام بوجلشی ببادل, ببادل دا غلام بوجلشی ببادل دا غلام بوجلشی ببادل دا یا فمن عرفها فسنسقط التي ما في شود تمني في جهه طرف ضروره ده نشهون چیزی نه فت با اون تعبی داری کو لی ا دمقتل وارثان به معروفه طریقه و ادا و ادا کو دتیت یت یدا قاتل وارثان دمقتل دی وارثان تبهسان به طریقه زالکا <سؤال> جا بدیت بانی پیسلک اولو کساس ما فکولا سانتیاد اصلاس و رب دو طرف نو رحمت دی نفو منیعتادا چاچی زیاد دیو کپس دینا نجد زفارا زاب دیترنا اوستاس زفارا فقانون دا کی حیات امجند دا خوش آلائی دی مطلب امون کرنشی یاویلیلی با بیدا قل خواندان اللہ علکم تاقلون تب تکون خواب غاچی تاسو زان بچ کئی دنا حتا قتلون اناو